Розділ другий. її на цвинтар, чорненький кадилак. Та щось вона із цвинтаря не вернеться ніяк. Стара пісня. Я дозволю собі, чесав язиком Серда, поки ми в руки в туалеті Джекового крокодила, попросити, щоб моє замовлення принести до твого столик. Зрештою, нам треба багато чого обговорити. Я так не думаю тінь вите руки паперовим рушником. Зіжмакав його і вікнув до смітника. Тобі потрібна робота, а колишніх зеків рідко наймають. Через таких, як ти, порядним людям не затишно. Я маю роботу хорошу. Ти типу про біцепсів фільварок, ага? Може й так, а от і ні не маєш ти ніякої роботи, бо робі бар... Бартон мертвий, а без нього фільварок теж наказав довго жити. Ви брехло, о, без сумніву, я добра чи брехло. По правді я найкраще брехло яке ти коли-небудь зустрінеш. Але також склалося, що цього разу я не врешу. Середа покуперсався в кишенях, видував складену у кілька разів газету та простягнув її Тіні. «Старінка сім. Ходи, прочитаєш за столиком». Тінь штовхнув двері і вийшов із биральні. Повітря в барі було, аж сизе від диму. З музичного автомата Dixie Cups співало «Айко-Айко». Тінь усміхнувся про себе, зачувши давню дитячу пісеньку. Бармен вказав на їхнє місце в кутку. На столику з одного боку стояли миска, чілі і бургер, а навпроти них – стейки з кров'ю і тарілка смаженої картоплі. Мій вождь у баряній одежі йде. Айко, Айко, не мене. Ставлю п'ять баксів. Тебе він покладе. Чокамо фінна не. Чокамо фінна не. Тінь всівся, – Підклав газету. Сьогодні вранці я вийшов з тюрми. Це моя перша страва на волі. Ви ж не матимете нічого проти, якщо я спершу повечерю, а вже після цього почитаю ту вашу сторінку сім. Ані трохи. Тінь жував гамбургер. Той виявився смачнішим за чи... Зав'язничні. Чилі була добра, але, як тінь виснував, розкуштувавши не найкраще у штаті. Лора готувала неперевершену чилі. Для страви вона брала нежирне м'ясо, темні боби, Посічену кружальцями моркву і десь за пляшку темного пива. Пекучий перець треба було нарізати безпосередньо перед приготуванням, щоб не вивітрився. Якийсь час страва стояла на вогні, потім лора додавала червоного вина, лимонного соку, дрібку кропу і ретельно відмірявши своїх секретних спецій. Він неодноразово просив її показувати і пояснювати так, щоб він зрозумів. Він вивчав кожну її дію, від того моменту, як вона наливала оливкової лідії на денце кастрюлі і смажила в ній кружальце цибулі. Він не полінувався занотувати рецепт крок за кроком, інгредієнт за інгредієнтом. І якось навіть виділив вихідник, коли Лора була у відрядженні, на приготування її чилі. Става вишива їстівною. стівною. Тінь приготував непогано на смак, але точно не новорено перевершено чілі. На сторінці 7 газети, яку він узяв до рук, в перше прочитав письмове повідомлення про смерть своєї дружини. Це було дивно. Він почувався, ніби читає оповідання про якусь Лора Мун 27 років, якщо вірити, написаному, і Робі Бартона, якому було 39, і про те, як вони їхали швидкісним шосе в машині Роббі, аж поки не виїхали на зустріч фурі з цистерною. Добрий день, добрий день, добрий день. Хеллоу, Кризі Панда. Пококуй, поки гайки крутиш. Тупове ласлицько дорогою і занесло в квіт. Де вона на повній швидкості летіла у дорожній знак і зупинилася. Команда рятувальників прибула за лічені хвилини. Робі і Лору витягли з розбитої машини, але обоє були мертві ще до того, як їх привезли до лікарні. Кінь склав газету, як вона була, і відправив її через стіл назад зсереді, поки той свій стейк. Шмат яса був такий кривавий і жилавий, ніби ніколи не бачив кухонного вогню. Заберіть свою газету. Робі був за кермом, на підпитку, певна річ, хоча в газеті замітці про це, про таке не пишуть. Тіні уявився вираз обличчя лори, коли та зрозуміла, що Робі занадто п'яний, щоб вести машину. Це видиво розгорталося в його уяви, і він нічого не міг із собою вдіяти. Ось Слорик кричить на робі, кричить, щоб він з'їхав на узбіччя, тоді машина врізається в вантажівку, кермо вивертається. Машина на узбіччя, розбите скло, Виблискує у світлі лихтарів, як крига чи дорогоцінне каміння, а кров перетворює його на робіни. Два тіла, мертвих чи присмерті, Тіла, які витягують із розбитої автівки. Тіла, які кладуть на узбіччі, одне поруч з іншим. Отже, поцікавився середа. М'яса перед ним уже не було, він розрізав стейк на великі шматки і поглинув із такою жадібністю, ніби з голодного краю. Зараз він наминав картоплю, полюючи видевкою за, шматкам, за шматочками на тарівці. Ви не збрехали, у мене немає роботи. Тінь вийняв з кишені четвертака, Горбом донизу, підкинув його в повітря, зачепивши великим пальцем так, щоб, здавалося, ніби він обертається, зловив і лясно на тильній бік долоні. Вгадуйте, що? Я не буду працювати на людину, яка щастить менше, ніж мені. Вгадуйте, Орел, вибачайте, тінь від кримонета, не дивлячись, решка, я обів вас у круг пальця. Проти будної гри перемогти найпростіше". Середана сварився пальцем на тінь. Глянь уважниця на свого червь Тінь опустив очі. «Завалив трюк», – промовив він збентежено. «Не наговорю на себе. Мені просто щастить. Більше, ніж будь кому». Старий вишкрився, а тоді підняв очі. «Одій борода, борода, які люди! свині вар'яти! Вип'єши з нами?» «Лікір з колою, без льоду. Тільки так», – оказався голос затіневої спини. «Піду поговорю з барменом». Середа встав і почав пробиратися до барної стійки. «Ви не «Ви не спитаєте мене, що я питиму? крикнув Тіні му вслід. «Я і так знаю, що ти питимеш, озвався той від барної стійки. Петсі Клайн з музичного автомата знову затягнула «Walking After Midnight». Чоловік, який замовив лікар з колою, сівся біля Тіні. Він носив коротку роду борідку. На ньому була джинсівка, вкрита яскравими латками, а під джинсівкою поплюмована біла футболка з, напарту, з написом «Якщо річ...» Не з'їси, не вип'єш, не скориш чи не винюхаєш. То і нахуй таку річ. На голові бейсболка, на який ще один напис. Я любив одну жінку. Вона вийшла заміж за іншого, і була моєю маман. Він е, розірвав пам'ятну пачку Лакі Страйк брудним нігтям. Взяв цигарку, ще одну запропонував в тіні. Той на автоматі ледь не взяв він. Е, не ледь не взяв. Він не курив, але цигарки так зручно вимір, вимінювати на щось інше, аж тут до нього дійшло, що він більше не в тюрмі. На волі цигарки можна купити де і коли забажаєш. Тінь похитав головою. «Значить, працюєш на того Гаврика?» П'яним е, той не був, але й тверезом його назвати не повертався язик. «Схоже на те». Родобородий прикурив цигарку. «Я прикон. Тінь не всміхнувся, натомість поцікавився. «Коли так, хіба ти не мав би пити Гіннес?» «Стереотипи», – махнув рукою е, Свіні. Вчися думати сам, а не схемою? В Ірландії набагато більше всякого, ніж той нещасний гінес, А ще ти говориш без акценту». «Так я і живу тут вже 100-500 блядських років. Тобто ти таки народився в Ірландії? Я ж тобі сказав, я лепрекон. Де я мав народитися? В гробаній Москві?» «Певно, ні». Середа повернувся з трьома склянками у, свої... у своїх лаписьках. лікер і колою для тебе». «Вар'яте свіні, дружище, і Джек Деніус для мене. А для тебе, Тіне, ось це. Що воно таке? Покуштуй!» У склянці було щось і золотисте Тінь відпив і відчув дивну суміш кислого і солодкого. Напій однозначно був алкогольним, але із незвичайними домішками. Тінь подумав про шмурдяк, який гнали в тюрмі. Знилих фруктів, хліба і води. Та лишали бродити у смітнику. Але те, що він пив, зараз... Мало вишуканий солодший і безмежно дивніший смак. Це, мабуть, трошки госніше зробити. Тінь невпевнено сьорнув ще раз. Певно вирішив він. Це був присмак меду, один із присмаків. Смакує як красів, як е, підсоложене вино з солоних оряків. Жарт про 1050? Я не розумію, про який ти жарт. Може, я його прочитав, але зараз не розумію, про який ти саме жарт. Воно смакує, як сича п'яного діабетика, кивнув середа. Терпіти не можу цю Гедоту. Ти чого не мені, Чи... ти чого? То чого ти мені її приніс? резонно поки цікавився тінь. Сердас спрямував на нього погляд своїх різнокольорових очей. Тінь зметикував, що одне з них було скляне, але ніяк не міг визначити яке саме. Я частую тебе медом. Я частую тебе медом, бо така традиція. А нині момент вимагає традиційності. Тож видобуваємо її, звідки можемо. Треба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 Чуватимеш над моїм тілом. Натомість моїм обов'язком буде задовольнити всі твої потреби в межах розумного. Він шахрує з тобою, гикнув. Варять свіні, скубаючи колючу руду бороду. Він пройдисвіт. І дурному ясно, що я пройдисвіт, відмахнувся середа. Тому мені потрібен хтось, хто чесно пильнуватиме моєї вигоди. Пісня. В музичному автоматі закінчилося. Всі розмови на мить затихли, і в барі запанувало безгуміння. «Я десь чув, що такі моменти, коли всі замовкають одночасно, трапляються тільки за 20 до або 20 по якійсь годині», – сказав тінь. Свіні тиснув пальцем в бік барної стійки, над нею затиснутий у здоровенних, при дужих зубиськах опудував алігатор висів годинник і показував 20 на 12. «Ну от», – знезаплечуємо тінь. «Якби в дідька знати, чому так, я знаю, відказав Середа, то, може, ти поділишся цим знанням з усіма? Одного дня, можливо, і поділюся, а може ні. Пись свій мед». Тінь залпом заковнув те, що лишалося у склянці. «Можливо, це піло смакувало б краще, якби додати льоду, а може ні. Гедота? Гедотна штука». «Та стопроц!» – вставив свої п'ять копійок свіні. «Панове!» Уклінно, прошу мене вибачити, але я усвідомив, що мене спіткала, непереборна і нагальна потреба гарненько відлити. Він підвівся і рушив геть. Оце жардина, зачудувався тінь, просто неймовірно високий чоловік. Добряче, за два метри. Офіціантка шурнула ганчіркує по столу і забрала порожні тарілки, випорожнила і попільничку свіні, а тоді запитала, чи питимуть вони ще щось. Сардас сказав їй принести те. Саме для всіх, але до напої, до напою Тіні е, вкинути кілька кубиків льоду. У будь-якому випадку. У будь-якому випадку, продовжив він так, ніби лепрекон його не перебивав, тепер ти знаєш, чого я вимагатиму, якщо ти працюєш на мене, а ти вже без сумніву працюєш на мене. Отже, такі твої умови. Не хочеш почути мої? Нічого не сповнить мене більшою радістю. Офіціанка принесла напої. Тінь сьорнув свій мед із льодом. Якщо лід і змінив щось, то тільки на гірше. Вміст склянки став кислішим і залишав у роті в'язкий післясмак з іншого боку. Тішав себе тінь. Мед не був особливо міцним. Він не готовий був напиватися. Чи не готовий? Глибоко вдихнув. Отже, останні три роки моє життя і так, важко бувало. і так важко було назвати найкращим життям на планеті. А тепер воно раптово скотилося у прігу. «І є кілька справ, які я мушу залагодити. Я хочу попрощатися з Лорою. Прийти на її похорон, якщо опісля тобі все ще буде цікаво співпрацювати, почнемо з 500 доларів на тиждень». Тінь тицнув пальцем у небо, бовхнувши першу суму, яка спала на думку. Якщо середа і зреагував на неї, його очі цього ніяк не видали. За півроку, якщо співпраця влаштуватиме обидві сторони, проти деш тисячу». Перевів подих. Це була чи найдовша промова, яку він виголосив за роки? Ти кажеш, що можуть бути люди, яким доведеться завдати кривди? Що ж, згода, але тільки якщо вони матимуть на меті завдати кривди тобі. Я не битиму людей задля розваги чи приводку. Я не повернувся в тюрму. Одного разу мені вистачило. Тобі не доведеться? Ні, не доведеться. Він допив свій мед. Раптом, ніби на задвірках свідомості, минув сумнів. Чи це була не мед тягне його на таку балакучість? Але він фонтанув словами ніби поламаний гідрант водою посеред літа і не міг би зупинити цей струмій. Навіть якби спробував. Ти не подобаєшся мені, пане Середо? Пані Середо? Е, пане Середо, чи як там тебе насправді звуть? Ми не друзі. Я не знаю, як ти, ти примудрився непомітно вислизнути з літака, як ти вистежив мене тут. Але ти справив на мене враження, у тебе є стиль. А я зараз у глухому коті. Ти маєш знати, що коли наші справи закінчаться, мене з тобою не буде. Якщо ти мене вибисиш, мене так само з тобою не буде. А до того часу я працюватиму на тебе. Середа знову вишкарившися. До тіні нарешті дійшло, що з цими посмішками... Що з цими посмішками не так? В них не було ні креплени радості, щастя чи веселищів. Складалося враження, що середа вчився усміхатися із посібника. Чудово. Значить, ми домовилися. Так би мовити, в нас є договір. Ну, той до д у протовежному кутку зали варіат Свінні згодував четвертак і музичну автомату. Середа плюнув на долоню і просягнув її для рукостискання. Тінь стенув плечима. Теж плюнув. Коли вони вдарили по руках, Середа стиснув сильніше. Тінь стис сильніше і собі. Через кілька секунд у нього заболіла рука. Середа потримав ще трохи, а тоді відпустив. Добре, добре. Дуже добре. Успішка на старому обличчі з'явилася тільки на мить. Ніби спалах, але Тіні здалося, що в ній... Проступила справжня емоція, правдиве задоволення. А тепер останню чарочку цього жахливого, припаскудного меду, щоб скріпити наш договір і на тому байка. Лікеру з колою для мене, озвався від музичного автомата свіні. З автомата звучало «Who loves the sun» від Velvet Underground. Яка дивна мелодія для звичайного музичного автомата, подумав тінь. Аж не вірилося, що хтось міг завантажити туди таку пісню. Хоча, зрештою, у цей вечір загалом ставало все важче повірити. Тінь підібрав зі столу четвертака, якого підкидав раніше, у суперечці з середою. Яке ж це приємне відчуття, думав він, крутити між пальцями свіжо карбовану, незатерту монету. Коли четвертак обинався між великими вказаними пальцями правої руки, тінь вдав ніби одним зграбним рухом, перекладає його до лівої. Ліву руку з уявним четвертаком він одразу ж стис у кулак. У той час, як насправді, монета заховалася за середнім та під пальцями, правої. Потім тінь узяв ще одного четверка дока. Так само, вказівними та великими пальцями, і вдавніви перекладає його з правої руки вліво. Друга монета сховалася туди ж куди й перша, за пальці правої руки. І брязки однієї монети об іншу тільки підсилив ілюзію, що ніби вони обидві заховалися в лівому кулиці. Фокус із монетами свінні задер підборіддя і почухав колючу бороду, Ну, якщо ми вже взялися за трюки з монетами, як тобі це? Він взяв зі столу склянку, в якій раніше був мед, і висипав кубики льоду в попільничку. Тоді простягнув руку і витягнув масивну безкучу золоту монету просто з повітря. Викинув її до склянки, тоді дістав з повітря ще одну і теж кинув до склянки, де вона бризнула обпершу. першу. Він добув монету з вогника, свічки на стіні, ще одну з власної бороди, третю з порожньої лівої руки тіні і одну Заодною опустив їх у склянку, тоді сплів пальці над склянкою, що дмухнув. і ще декілька золотих монет впало на неї дно. Він пересипав липкі золоті монети зі склянки до кишені джинсівки, а потім поплескав по кишені, щоб показувати, що та порожня. Бачив, оце називає фокусами з монетами. Тінь, який дуже уважно спостерігав за цим імпровізаційним виступом, схилив голову набік. Розкажи, я мушу знати, як ти це зробив. Я зробив це, відказав свині. Таким виглядом, ніби видає волонтерський сетрет. Стильно і по-батярськи. Ось як це зробив. Він показав щілину між зубами в безгучному сміху, похитуючи на підборах. Так, так, саме так ти це зробив. Ти мусиш нашити мене. Я читав про сон з і Єдиний спосіб, який ти це міг би провернути, це кидати до склянки монети, заховані в руці, якою ти цю склянку тримаєш. А у правій руці просто показувати і ховати одну і ту саму ж монету. Звучить дуже для мене. Набагато простіше – просто діставати їх з повітря. Він взяв склянку зі своїм недопитим коктейлем, зазирнув усередину та поставив її на місце. Середа в них, е, втупився в них так, ніби щойно виявив існування нових форм розуміння розумного життя, яких раніше і уявити не міг. Тоді сказав "Мед для тебе, Тіне, я залишуся із паном Джеком Деніозом, а для цього халявщика-єрландця – «Пляшкове пиво. Бажано, ще темне, Халявщик, га?» Свінні узяв склянку з тим, що залишилось від його напою, і підняв його в бік. вбік «В бік середи з тостом. Нехай буря оминає нас і залишить нас цілими і невишкодженими». І перехилив склянку. «Гарний тост, але не о мене. Перетінню поставив ще склянку меду. Я точно мушу це випити», – спитав він без ентузіазму. «Боюся, що так, мед скрипить нашу угоду. Боги люблять трійцю, га?» Ну і до сраки двома великими кортами тінь осушив склянку. Смак меду та солоних огірків заповнив рот. «Отак! Тепер ти, моя людина!» «То ти хочеш знати?» – клінився Свіні, як я втнув цей фокус. «Так! Ти тримаєш монети в рукаві?» «Ні, в рукаві їх і близько не було!» – вирхнув Велгрекон. Йому було важко сидіти на місці. Він підстрибував і погойдувався. Він здавався довготелесним, бородатим, п'яним луканом який от-от вибухне від усиловлення власної кмітливості. Це найпростіший фокус на світі. Переможеш мене в бійці? Розкажу. Я пас, похитав тінь головою. Ну і діла, заволав Родобородий на весь бар. Старий Середа приглядів собі гору м'язів, а той сцить підняти кулака? Тінь погодився. Я не битимуся з тобою. Було видно, як свінні спітнів. Він похитувався і м'яв в руках бейсболку. Тоді дістав з повітря одну зі своїх монет і кинув на стіл. Справжнє золото. «Якби ти сумнівався, давай ти мене, чи я тебе. Вона твоя. Якщо не злякаєшся дістати гризло. Ти, ти такий здоровий, хто міг подумати, що ще не встигло прилетіти, а ти вже накладаєш у штани?» Середа втрутився та почав трепляче пояснювати. «Він же сказав, що не битимуться з тобою. І би б ти звідки?» «Взявся. Свіні вар'яти. Забирай своє пиво і дай нам спокій. Ага. А ти?» «Назваш мене халявщиком, проклятущий старий недолюдку?» Свінні змінив об'єкт своєї агресії, підступив на корбуші до середи. «Ти, ти, холодний!» «Безсердечний, старий! Сам ти йди! Повішайся на дереві!» «Дурниці, вар'яти!» «Старий, простяг до нього руки в миролюбному жесті довоні ми догори! Пильнуй, що говориш!» Свінні вилипів очі, його обличчя ося кров'ю, з поважністю дуже п'яного. «Він прорік! Твій новий попихач – з цикло! Як думаєш?» «Що він зробить, коли я тебе вдарю?» Середа кинув Тіні. «З мене досить. Дай цьому раду». Тінь підвівся і подивився до прикону в обличчя. Йому не давало спокою питання. «Яким же той був зріст? Ти заважаєш нам. Ти п'яний. Я думаю, тобі варто нас залишити. Обличчя свіні засвітилося усміши. В усмішці. «Ну от, будь ласочка». Господар сказав фас, і як шавка воно нарешті готовий битися. «Альо!» Заволав він до всіх присунутніх у барі. «Зараз я покажу майстер-клас». І спрямував тіні в обличчя. Тінь відхилився. Кулак зачепив його під правим оком. З ока посипались іскри. Було боляче. Так почалася бійка. Свіння бився без жодного стилю, без стратегії. Без стратегії. Власне, без нічого, крім любові до бійки. Замашні, безладні удари. Влучали в ціль не частіше, ніж промазували хе <хи> хе хе Да игроки, це звучить смачно піздєць як сильно. Медовуха з солоними ігряками, блять. Смакота. Тінь бився обережно з увагою до захисту. Удари. Родобородок він блокував або ухилився від них. Він дуже добре усвідомлював, що довкола зібралася... Зібралася вдячна аудиторія. Попри слабкі протести бармена, відвідувачі повідсовували столи до стін, щоб супротивникам вистачило місця. А ще тім усвідомлено, що Середа постійно вивчав його зі своєю усмішкою, яка не видала жодної емоції. Очевидно, що це було випробовування, але яке? Вчірмітінь навчився розрізняти. Два види бійок. Бувають не на того напав, бійк, не на того напав бійки, де треба влаштувати виставу на потіху публіці, а ще є бійки-бійки для, зв... для зведення особистих рахунків. Вони тривають не більше, ніж кілька секунд і не прощають чистоплюйство, та перебірливості в засобах. Ей, свіні, тінь добряче захекався. А чого це ми б'ємося? Заради задоволення, лепрекон, здавалося, про чи принаймні вже не був п'яним в дим, заради чистісінької, нечистивісінької блядської потіхи. Ну хіба ж ти не відчуваєш, як радість розтікається твоїми жилами, як сповнює тебе, ніби сік дерева навесні? Його губа кровоточила, як і кісточки пальців в тіні. «То як ти дістаєш свої монети?» Тінь відхилився і прийняв удар плечем, а не в обличчя. «Якщо чесно, – рохнув свіні, – я тобі вже сказав, як тільки ти мене спитав, але нема сліпців понад тих, хто...» «Ай, оце удар, не слухає!» Тінь штовхнув свіні, і той повалився спиною на стіл. Порожні склянки і попільнички розлетілися по підлозі. Тепер Тінь міг покінчити з цим. Супротивник лежав беззахисний. Розпластаний і нічогісінько не міг зробити. Тінь зіркнув на середу, той кивнув. Тінь перевів погляд на свіні варята. Покінчимо з цим. Грудобородий завагався, тоді кивнув. Тінь відпустив його і відступив на кілька кроків. Захеканий свіні відштовхнувся від столу і звівся на, на ноги. З мамкою твоєю покінчимо, заволав. Це не закінчиться, поки я так не вирішу!» Він вішкірився, замахнувся і кинувся на тінь, але наступив на кубик льоду, підскузнувся. Земля почала тікати в нього з під ніг. Його усмішка притворилася на перелякану гримасу. Він повалився на спину і вдарився потиворицею об підлогу бару. Почувся виразний глухий стук. Тінь поставив коліна на груди варіята. "Другий питаю ми покінчили з бійкою? От тепер, думаю, таки варто покінчити з цим. Свійні підняв голову з підлоги, бо радісів бійки раптом згинула, як сича на сонці, в погожий день. Він сплюнув кров, заплющив очі та захропів з глибоким і могутнім звуком. Хтось поплескав тінь по спині, середа вклав йому в руку пляшку пива. Пиво смакувало куди краще за мед. Стрілочка, тут чи стрілочки, зарисочка, буде таймскіп. Тінь перекинувся і потягнувся на задньому сидінні автівки. Перед очима стрибали сонячні зайчики. Голова годіла, він незграбно всівся, потираючи очі. Середа сидів за кремом. Він мигикав щось собі під носа, без жодного чіткого мотиву. В підставці для чашок стояла паперова скляночка з кавою. Кроніст контроль тримав. з коспідометра, точнісінько, на позначці максимально дозволеної швидкості. 105 км на годину. Схоже, вони рухалися. Швидкісним шосе в інший штат. У машині більше нікого не було. «Як ти почуваєшся цього чудового ранку?» озвався Середа, не повертаючи голови. «Що трапилося з моєю машиною?» – запитав тінь. «Я її взяв на прокат». «Варіаційні? Відвіз її замість тебе. Це було частиною вашої вчорашньої домовленості». «Домовленості? Ну, після бійки». «Бійки?» – він потер рукою і щоку, а тоді скрився. «Точно, вчора він з кимось бився», – пригадав високого родобородого чоловіка. А ще оплески і підбурення задоволених глядачів. «І хто переміг? Ти не примітаєш? Ге?» – захихотів середа. «Як бачиш, тінь. Вчорашні розмови стали поволі виринати в його свідомості. Є ще кава. Здоровило нахилився, виводив з пасажирського сидіння і передав назад непочату пляшку води. На, в тебе зневоднення. Зараз вода тобі допоможе набагато більше, ніж кава. Зупинимося на наступній заправці і поснідаєш. А ще тобі треба очуняти, бо виглядаєш як козла з горла. Як у корови з горла. Так кажуть, як... В корови з горла, у козла у здоровенного смердючого зубатого козла. Тінь відкрив пляшку і почав пити. В кишені куртки щось збряснуло. Він засунув руку до кишені і вийняв монету розміром завбільшки з 50 центів. Та була важкою, насичено золотою на колір, а ще трохи липкою. Тінь переклав її у праву руку та за ніс та затис долонею. Звичним рухом, після чого е, взяв між середнім та підмізинним пальцями, тоді затис монету вказівним і мізинцем та просунув два середніх пальці під нею так, щоб вона опинилася з стильного боку долоні? Зрештою, він скинув її назад у ліву руку та поклав до кишені. Що я в вчора пив? спитав тінь. Уривки спогадів. Про вчорашні події заклубилися в його пам'яті. Поки що без форми чи особливого сенсу, але Тінь уже почав намацувати їхні образи. Середа звернув з магістралі під знаком, який обіцяв автозаправку, і натисне педаль газу. Не пам'ятаєш? Очевидно. Ти пив мед. Дуже широко вишкірився Середа. Мед. Точно. Тінь відкинувся на спинку сидіння. Він попивав воду і дозволяв вчорашньому вечору розгортатися перед собою. Більшу його частину він уже пригадав. Де чого згадати не міг. Рисочка. Таймскіп. На заправці Тінь купив дорожній набір, до якого входили бритва, пакетик з гелем для гоління, грабінець одноразово зубна щітка і крихітний з зумної пасти. Потім пішов у туалет, подивився на себе в люстро. Під оком красувався синець. Він сильно заболів, коли Тінь спробував обережно потикати його пальцем. Нижнього баро спуха. Волосся було покуйовжено, та й загалом він скидався на людину, яка першу половину вчорашньої ночі з кимось билась, а другу спала одягнена на задньому садінні автівки. Музика, що грала на фоні, Відлунювала набридливим металевим звуком. Тіні знадобилося кілька секунд, щоб розпізнати «Full on the hill» бітлів. Тіні вимив обличчя рідким милом, яке було в туалеті. Сплінив гель для голління і поголився. Змочив волосся водою і зачесав його назад. Почистив зуби. Змив з обличчя рештки мила і зубної пасти літньою водою. Втопився у власне відображення. Чистий, поголений, але очі досі червоні і запухлі. Він виглядав старшим, ніж себе пам'ятав. Цікаво. Що б сказала Лора? Якби побачила його зараз, подумав він, а тоді згадав, що Лора вже більше ніколи нічого не скаже, і зауважив, що обличчя в дзеркалі здригнулося, але тільки на мить. Він вийшов. «Я схож на шмат лайна». «Еге ж», – погодився Середа. Середа нагріп різних перекусок і рушив до каси. Заплатив за них і за бензин, двічі передумавши, протити карткою чи готівкою, що добра через середу молоду жінку, яка жувала жуйку за прилавком, він спостерігав, як середа розгублено просить пробачення. Раптом він здався тіні дуже старим. Дівчина віддала йому готівку, тоді провела транзакцію по картці. Тоді віддава чек, тоді взяв готівку, тоді повернула готівку і взяла іншу картку. Середа, без сумніву, був готовий от-от розплакатися безпомічний старий чоловік у сучасному світі, де тріумфував пластик. Тінь подивився на телефон. Автомат. На ньому висіла табличка, не працює. Вони вийшли з теплої автозаправки, і пара від їхнього дихання. Здійнялося повітря. «Хочеш, щоб я сів за кермо?» – запитав тінь. «Боже, збав». Автомігайстраль поносилася повз них. Пожовкли луки. З обох боків голі і мертві дерева. Двійко чорних птахів. Розглядали їх, сівшись на телеграфному дроті. «Чуєш, Середо? Ага, якщо я все правильно розгодів, ти так і не заплатив за бензин. Та невже?» Ба більше, ця касирка заплатила за високу честь мати тебе серед клієнтів своєї автозаправки. Як думаєш, до неї вже дійшло? До неї ніколи не дійде. То що ти, зрештою, таке? Якийсь третюсортний шаграй? Можна і так сказати, кивнув середа. Серед іншого. Він перелаштувався в ліву смугу, щоб обігнати вантажівку. Небо було тьмяне, сірого кольору. Тінь змінив тему. Сніжитиме. Ага. Свіні, він справді показав мені, як він повернув. «Як він повернув ті трюки з монетами?» «Ага, точно. Я не пам'ятаю. Ще згадаєш? Ніч була довгою». Кілька древніх сніжинок впали на вітрове скло і тут же розстали. «Тіло твоєї жінки зараз лежить у Венделовському похоронному бюро», – продовжив Середа. «Після обіду її заберуть на цвінтер, щоб поховати. Звідки ти знаєш?» «Я зателефонував і поцікавився, поки ти був у сортирі. Ти знаєш, де те Венделове похоронне бюро?» Тінь кивнув. Сніжки крутились, «Це наш поворот», – повідомив він. Машина звернула з магістралі і проїхала повз рядочок мотелів, які скупчилися. На в'їзді до Іглпойнта. Минуло три роки, інакше й не могло бути. Мотелю «Супер Вісімка» не було на місці. Його знесли. Замість нього виріс ресторанчик з Фастфуд. Побілішало вивісок із незнайомими назвами. Тьфу Побільшало вивісок із незнайомими назвами. Їм треба було далі. Центр міста. Біля біцепсового фільварку тім попросив середи скинути швидкість. Зачинено на невизначений термін, повідомляла написана від рукою табличка на дерег у зв'язку з жалобою. Вони звернули ліворуч вздовж центральної вулиці, проминули новий тату-салон і пункт запису до армії. Бургер Кінг – знайому та незмінну аптеку Ольсена і зрештою фасад венделового похоронного бюро викладений жовтою цеглою. Невоновова вивіска над входом сповіщала, що тут розташований дім спочинку. У вітрині під вивіскою красувалися чисті, непідписані і неосвячені могильні плити. Серед, з, е, «Середа зупинився на паркінгу. Хочеш, або я зайшов з тобою?» «Не надто. Чудово», – спалахнула усмішка без радості. «Мені якраз треба дещо залагодити». «Я забронюю нам кімнати в мотелі «Америка». Зустрінемось там, коли покінчиш із прощанням». Тінь вийшов із машини і провів її поглядом. Тоді зайшов у похоронне бюро. У тімяно-освітленому коридорі запах квітів і мастики для меблів приховували ледь відчутний дух формальцегіду і тління. В кінці коридору була капличка спочинку. Тінь зловив себе на тому, що перекочує золоту монету між пальцями, та автоматично ховаючи її в дооні, то знову видобуваючи з повітря. Поруч із дверима висів аркуш паперу з ім'ям його дружини. Тінь зайшов до каплички. Він знав більшість присутніх – Лорену родину, колег сторагентства, кількох друзів і подруг. Усі вони впізнали його. Він бачив це по їхніх очах. Однак не було ні вітань, ні усмішок. В кінці кімнати на невисокій підставці стояла труна бежевого кольору. Поряд з нею вінки з квітами. Пурпуровими, жовтими, білими, насичено бусковим Тінь ступив уперед, з того місця, де він тепер стояв. Було видно Лорина тіло. Він не хотів підходити ближче, але не смів піти геть. Чоловік у темному костюмі? Тінь подумав, що той працює в похоронному бюро. Звернувся до нього. Пане, чи хотіли ви підписатися у книзі співчуття і вказати на оправлену шкіру книгу на, невелику, на невеличкому піпітрі? Thank you for the love, Почерк у нього був акуратний. Він написав «Тінь». Потім вказав дату. Тоді вивів поряд у дужках «Цуцик». Повільно намагаючись витяг... відтягнути в той момент, коли доведеться пройти в інший кінець приміщення. Туди, де були люди. Та бежева труна. Щоб там у ній не лежало. Воно більше не було лорою. Дрібненька жінка... Зайшав... Жі... жінка зайшла з коридору і завагалася на вході. Мідно родивелося, контрастувало з дуже дорогим і дуже чорним одягом. «Вдівська ноша», – подумав тім. Тінь, який добре її знав, то була Одрі Бартон, дружина Робі. Одрі тримала букет фіарок. Стебла загорнуті у срібну фольгу. Такі бутек, букети збирають діти десь у червні. От тільки зараз був зовсім не червень. Одрі глянула простісінько на тінь, але з її виразу обличчя не можна було сказати, чи вона впізнала його. Вона перетнула кімнату в напрямку Лориної труни. Тінь ступав у слід. Лора лежала з заплющеними очима, руки складені на грудях. На ній був синій костюм консервативного покою, якого Тінь не впізнав. Довге каштанове волосся за назад з обличчя. Це була ніби Лора, але ніби ні. Тінь зрозумів, що ця її застилість геть неприродна. Лора завжди дуже неспокійно спала. Одрі поклала свій літній, Букетик фіалок Лорі груди. Тоді скривила губи, нафарбовані бусковим, і щасливо плю, е, плюнула в лорене мертве обличчя. What? Так, в мене ще 15 хвилиночок залишилося, думаю, ми зараз стигнемо ще 5, 5 сторінок прочитати. Якраз. Да, у нас 176 ми зараз на 69-й. Зато це розростається страсті. Плюнула в її обличчя. Суна впала на Лорину щоку і повільно стала стікати до її вуха. За мить Одрі вже простувала до дверей. Тінь поквапився їй услід. Одрі, покликав. Цього разу вона впізнала його. Тіне, тебе випустили, чи ти втік. Його озвучав глухо і безбарно. Тінь подумав, чи не накачалась вона заспокійливим. «Випустили, вчора. Тепер відгляну людина. А що це з біса мало означати? У темному коридорі вона зупинилася. Фіалки? То були її улюблені ті квіти. Ми завжди збирали їх разом, коли були маленькими. Я не про фіалки. А, ти про це? Одрі змахнула невидиму краплю з кутика губ. Хм, мені здавалося, що, що це очевидно. Не для мене, Одрі. Тобі ніхто не сказав? В її голосу не було емоцій. Твоя дружина сконала з членом мого чоловіка в роті, Тіне. Пу-пу-пу. Отак вона робила мені йому е, як там, оральні втіхи. І через це вони попали в Ларію. Вона повернулася, вийшла на двір, і Тінь дивився, як вона поїхала геть з паркінгу. Тоді зайшов назад у погройне бюро. Сину вже хтось витер. Рисочка таймскіп. Усі присутні унікали його погляду. Ті, хто наважився на розмову, бурмотіли неоколовирані слова співчуття і квапили свідійти. Після обіду Тінь поїв у Бургер Кінгу. Відбувся похорон, бежеву труну Лори доправили на невеличке комунальне кладовище на краю містечка. На порослому дерев'яному ложку без паркану купчилося надгробки з білого мармуру і чорного граніту. Разом із матір'ю Лори він доїхав до цвинтаря у катафавку венделевого похоронного бюро. Пані Маккейп, судячи з усього, знайшла винного у лореній смерті, і це був тінь. Ну так, звісно, це ж він, бійно. Він же ж е -е, робив мініат цьому чуваку, його товаришу чи хто там другу. І через це вона ж загинула, правильно? Якби ти був тут, рубанувала вона, цього не трапилося б. Взагалі не знаю, чому вона вийшла за тебе заміж. Я їй казала, причому багато разів. Але хто ж буде слухати свою стару матір? Вона намить замовку і придивилася до обличчя тіні. Ти що, побився з кимось? Побився. Варвар! Вона так рвучко задерла голову, що всі її підборіддя затрусилися. Стистулива губи, і втупилася в точку перед собою. На поди в тіні Одрі Бартон теж прийшла на похорон. Тільки тримала все позаду. Після короткої церемонії труну опустили в сиру землю. Люди порозходилися. Тінь зостався. Він стояв, сховавши руки до кишень, тремтів і вглядався в яму. Небо над ним було стелево-сірим, тіманим і пласким, ніби люсто. Примарні вертки-сніжинки продовжили безладно сипати зверху. Він хотів щось сказати Лорі і готовий був дочекатися, доки слова складуться докупи в нього в голові. Вечеріво. Світ навколо почав потроху втрачати барви. Ноги тіні, заніміли, а руки обличчя попекли від холоду. В пошуках тепла він засунув руки до кишені і, мимоволі зімкнув пальці довкола золотої монети. Тінь підійшов до гробу. «Це тобі», – сказав. На труну вже кинули кілька лопат землі, але яма була ще неповна. Він вкинув золоту монету до лореної могили і насипав ще землі, щоб приховати золото, відгласив до наживи робарів. Обтрусив грунт із рук та додав. Спи спокійно, Лора. І вибач. Повернувся обличчям до вогнів містечка і попростував до Іглпойнта. До мотелю було добре твій милі, але його гріла думка, що після трьох років тюрми він хоч вічно може отак йти собі. Куди забажається? Він був вільний вирушити на північ і дійти до Аляски, чи спрямувати свої стопи на південь, до Мексики, чи й далі, аж до Патагонії, та хоч до Т'єра-дель-Фуего вогняної землі. Тінь спробував згадати, чому її так назвали. В пам'яті зринули образи з книжок, які він читав дитиною. Образи голих чоловіків, що гортувалося коло багаття, щоб зберегти трохи тепла. Його нагнала автівка, скло спустилось. «Підвезти тебе?» – спитала Одрі Бартон. Ні, тільки не ти. До речі, дуже смішно, що Одрі Бартон винила е, Лору, а не винила свого чоловіка. Або не винила двох. Ну, тіпо, тільки вона ж винна да, в тому, що він її дав собі зробити мені. Ну, типа, точно. Якби як там. Якби чувак не захотів, вона б цього не зробила. Тайно? Ну, типу, Не буває такого, що, тіпо, в мене. Відбила там... Тебе відбила... Е в мене інша. Типу, ну це, блядь, це тупість просто. Ні, тільки не ти. Він закрокував далі. Автівка Одрі повезла поруч з черепашечою швидкістю. Сніжинки витанцьовували перед світлом її фар. Я вважала її найкращою подругою. Ми щодня розмовляли. Коли ми з Робі сварилися, вона дізнавалася про це першою. А потім ми йшли в Гендель, попивали Маргриту і Терваною про те, якими козами бувають мужики, а тим часом вона його трахала в мене за спиною. Одрі, одрі, просто їдь геть. Я тільки хочу, щоб ти знав, що в мене були серйозні підстави вчинити так, як я вчинила. Тінь промовчав. Чуєш? завела вона. Я з тобою розмовляю. Тінь обернувся. Чого тобі? Ти хочеш, щоб я сказав, що ти мала рацію, коли плюнула Лорі в обличчя, чи ти хочеш, щоб я сказав, що мені не боляче, чи що тепер. Як ти мені це розповіла, я її ненавиджу, а не сумую за нею, одрі цього не буде. Вона мовчки проїхала за ним ще кілька десят метрів. Тоді запитала, як там малося у цюпі? Тіне, нормально, тобі там було б геть зовсім затишно. Вона натиснула на педаль газу, мотор заревів, Машина вирвалася вперед і поїхала геть. Коли світло фар згасло, світ став западати у темряву. Сутінки відходили і перетворювалися на ніч. Тінь сподівався, що ходьба зігріє його, пронісши тепло до закрижавілих кінцівок. Цього не трапилось. Ще в тюрмі облуда ловкий, якось назвав маленький в'язничий цвинтар віддалік за лазарено. Костян... Костяним садом, і цей образ міцно загнітився в тіньовій свідомості. Тієї ночі йому наснився садок, залитий місячним світлом. В садку росли крейдяно-білі дерева-скелети, гілки яких закінчувались кислявими руками, а коріння проростало глибоко в гроби. Глибоко в гроби. Дерева в костяному саду плодоносили, і у весні плоди збурювали глибоку тривогу, але прокинувшись, він не зміг згадати ніщо, то були за плоди, ні в чому вони викликали таку огіду. Чому... Снаріше, що я так щось зупиня... З... зупиняюся, щось ковтаю слова, не знаю. Дуже багато таких слів якихось. Е Машини проносилися повз нього. Тінь хотів би, щоб на узбіччі був тротуар. Він спікнувся об щось, чого не зміг розглядіти, і брикицнувся в придорожню канаву а прав рука на кілька дюймів провалилося в холоднюще багно. Звівся на ноги, вити руку об штанину, на мить зупинився в недоладній позі. Перед тим, як вдихнути різкий хімічний запах з якоїсь мокрої шмати, що закрила йому рота і носа, встиг помітити тільки, що хтось підібрався до нього ззаду. Цього разу падіння виявилося теплим і заспокійливим. Рисочка. Таймскіп. З З Тінь почувався, ніби маківка його черепа відлетіла і її закріпила на місце покрівельними цвяхами. Перед очима все пливло. Руки були зв'язані за спиною якимось, як здавалося, ремінцем, ремінцями. Він сидів у машині і відчував плечем шкірину обивку сидіння. Перед ним було іще одне сидіння. На мить Тінь злякався щось його коміром, щось не те. Але ні, воно справді було розташоване так далеко. Поряд із ним хтось сидів, але Тінь не міг повернутися, щоб розладяти цих людей. А навпроти, в іншому кривці донжелезного лімузина сидів товстий чоловік, який саме відкривав бляшанку дієтичної коли з коктейль-бару. На ньому було довге чорне лискуче пальто з якоїсь м'якої тканини. Йому було не більше двадцяти. На щоці переливався розсип вогрів. Він побачив, що Тінь прийшов до тями і посміхнувшись. привіт, Тіне!» «Не думай робити фігні!» Домовились, не робитому. «Висадіть мене, будь ласка, біля мотелю Америка. Далі по шосе. Вріж йому!» Звернувся Товстун до когось, хто сидів ліворочі в Тіні. Від удару сонячне сплетіння Тінь склався вдвоє. Розігнутися вдалося не одразу. «Я ж казав, не роби фігні». «А це була фігня. Відповідай коротко і подіво, інакше я завалю тебе». «Тай по всьому. А може і не просто завалю, а скажу малим поламати усі до однієї чортової кістки у твоєму тілу. Я, раху... «Я рахував?» «Разом їх 206». «Так що не роби фігні». «Січеш?» «Так». Лампочки під стелею лімузина міняли колір з фіолетового на синій, потім на зелений, потім на жовтий. «Ти працюєш на середу», – констатував молодик. «Так». І що це старе хуйло задумало. Ну тобто, що він забув саме тут? Він же ж має якийсь план на гру. Розкажи про його задуми. Я працюю на пане середу лише сьогоднішнього ранку, на побігеньках. Ну, і водити машину ще ніби маю, але наразі не доводилося. Ми за ледве парою слів перекинулися. Тобто ти кажеш, що не в курсі, я кажу, що не в курсі. Хлопець сфосукувався погляд на тіні, сьорнув колись коли бішанки, відригнув і продовжив дивитися ще якийсь час. Якби знав, то сказав би. «Напевно, ні», – зізнався Тінь. «Ти ж сам сказав, що я працюю на пане середу». Співрозмовник Тіні відволікся на срібний порт цигар, який видобув із внутрішньої кишені пальта, відкрив його, дістав цигарку та запропонував Тіні. «Куриш?» «Ні, дякую». Тінь вирішив був, що це гарна нагорода, попросити розв'язати їм руки, але потім передумав. Товстун корив самокрутку. Він клацнув матовою чорною зіппо. І лямозин заповнив запах. Ні, не в тютюну і навіть не трави, подумав Тінь, а запах горілих мікросхем. Юнак глибоко затягнувся, затимував подих. З його рота просочилося трохи диму, і він одразу ж втягнув цей дим назад у ніздрі. Тінь подумав, що потрібна тривала практика перед дзеркалом для того, щоб так впевнено грати на публіку. Якщо ти мені брешеш, вимовив хлопець, відчужно, ніби звіддалік, то я ж тебе заведу до бісової мамки. Ти в курсі? Так, ти вже сказав. Товстун іще раз зі смаком затягнувся. Освітлення міняло кольор. Помаранчевий, червоний, знову фіолетовий. «Мотель Америка, кажеш?» Він обернувся і постукав водійське віконце, яке миттю опустилося. «Чуєш? їдь до мотелю Америка. Далі по шосе. Треба підкинути нашого гостя». Водій кивнув і підняв скло. Оптоволоконні вогні, підстели лімузина. Все перегулювалося пригушеними кольорами у тій самій послідовності. Тіні здалося, ніби очі його співрозмовника виблискують таким самим світлом, тільки зеленим, як на, доп... як на допотопному моніторі. «А ти, мужик, передай середі таке. Передай йому, що він у минулому. Його забули, він старий, і йому доведеться з цим змиритися. Передай йому, що ми майбутні, і нам насрати, і на нього, і на його посіпак. Його час вплив. Січеш? Передай йому ці чортові слова. Його списали на сміттєзвалище історії, а я, і такі як я, Розсікаємо у лімузинах супермагістралями прийдешнього дня. Я передам. Від диму тінь почав зачманіти. Тільки б не наблювати тут, думав він. Передаємо, що ми, сука, перепрограмували реальність. І ще передаємо, що мова – це вірус, релігія, операційна система. А молитви єбучий спам. І я дуже сподіваюся, що тобі вистачить клепки передати йому це все слово в слово. Інакше я завалю тебе до бісової мамки. Промократів юнак за хмари диму. «Зрозумів. Мен, можна мене випустити тут?» «Я діду, пішки. Приємно було поговорити», – кинув Товстун. «Він ніби пола, полагідніше курила. І знаєш, і ще, що якщо ми таки колошкаємо тебе до бісової мамки, то просто тебе видалимо? Січеш?» «І знаєш, ще, що якщо ми таки вколошкаємо тебе до бісової мамки, то просто тебе видалимо? Січеш?» «Натиснемо пару кнопок і оп!» А поверх тебе вже перезаписано випадковий масивну ліфта одиниць. Ctrl Z не спрацює. Він ще раз постукав водійські віконця і наказав зупинитися прямо тут, а потім знову повернувся до тіні і показав цгарку. Якщо цікаво, то це синтетична жаб'яча шкіра. В курсі, що вона вже навчилася синтезувати буфотимін, машина зупинилася. Хтось праворуч від тіні вийшов і потримав двері. Тінь сяк так вибрався із зав'язаними руками. До нього дійшло, що він так і не глянув на людей, що сиділи поряд із ним. Він навіть не знав, які вони були статі чи віку. Пута розрізали за, його... за його спиною. Нелонова стяжка впала на асфальт. Тінь обернувся. В салоні клубочився дим. З хмари світилися лише два вогника мірно-родового кольору. Ніби два жаб'ячих ока. Ця фішка у домінантній парадигмі тіне. Нічого більш. Сука важливого не існує. О, до речі, мава не забув. Співчуваю, що до твоєї старої. Двері зачинилися, і лімузин тихо поїхав геть. Мотель стояв за кількасот метрів, і тінь, дихаючи холодним свіжим повітрям, на повні груди попрямував до нього повз рекламні щити, які світилися червоним, жовтими і синіми вогнями. Вивіски пропонували будь-який фастфуд на ваш смак. От тільки в цих краях, схоже, всі смаки обмежувалися гамбургерами. Тінь дістався до мотелю Америка без пригод. Так, кінець другого розділу.